Si fos de toçada de mar, probablement pensaria que el mar és una de les coses més importants de la vida. M'agrada la frase. Consciència de la importància que tenen les muntanyes per a la vida. És tan general que em fa riure. Doncs clar, que són importants? És que què coi de la natura no és important? El mar és important, els boscos són importants, els deltes, les planes, les platges... Com pot ser que un organisme com aquest obre una definició amb aquesta opietat. Ja ho sabem, que les muntanyes són importants i, és clar, jo no podria viure sense elles. Anem per la segona frase, senyalar les oportunitats i les limitacions que afronta el desenvolupament de les zones muntanyoses. Doncs que em perdonin, eh, però el meu estimat Pirineu està ple de limitacions, començant per les comunicacions, males comunicacions, ja sigui per carretera o per telecomunicacions, com sol dir el meu poble, es pixa un ocellet i ja no es veu la tele, i acaben per més limitacions que es diuen Renfer rodalies, però d'això en parlarem un altre dia. D'oportunitats més bé poques, perquè com no treballis a la Vall de Núria o et quedis a fer botifarres de pagès, no tens gaire futur. Els joves marxen més joves, la gran majoria cap a les grans ciutats o pobles més grans per poder cursar els seus estudis, donat que l'oferta i la infraestructura és ben reduïda. I l última que tot i que sembla tenir una finalitat ben bonica, com tot el text en si, em fa gràcia perquè diu... Crear aliances que produeixin un canvi positiu. Doncs clar, que un canvi positiu. No tindria cap sentit fer una aliança per aconseguir un canvi negatiu, oi? I després l'expressió terres altes del món, que em sona com a quelcom molt cristià. La ONU, pobres, amb tota la bona intenció, m'han fet passar una estona ben divertida recordant les meves estimades muntanyes en el Dia Internacional de les Muntanyes. Doncs senyores i senyors ja han tornat del cap de setmana i d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FFM. Això és tot un poble qui us parla i acompanya mmm, Patríicia Soler i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs com ja sabeu, tot un polpres al magazín informatiu d'aquesta casa... ...un programa que s'emet cada dia de dilluns a eh? divendres... ...a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes... ...coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc... ...de l'impressionant Parc Urbà... ...que cobrirà les vies del tren d'alta velocitat... ...al pas per Sant Andreu casarà el més rent de la ciutat.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 preeminència de la natura sobre l'asfalt fa que el mateix equip d'arquitectes hagin definit com una catifa verda per cobrir la vella cicatriu de ferro. El parc està concebut com un gran projecte de ciutat, però els veïns de Sant Andreu i la Sagrera s'estan fent per proximitat un seguiment molt acurat. Abans d'adjudicar-se al projecte, ja van elaborar un document amb nombroses propostes, com ara la incorporació d'equipaments per a joves i una creació d'horts urbans o de zones infantils, de jocs infantils. Els veïns asseguren, però, que tenen un coneixement molt superficial del projecte i confien obtenir una informació més detallada en una reunió informativa conjunta que tenen aquest dimecres amb tècnics d'urbanisme. De totes maneres, l'Associació de la Sagrera ja ha convocat una reunió prèvia per aquest vespre per començar a consensuar al·legacions conjuntes. I què és el que passarà aquest vespre? Doncs que Avui es realitzarà l'audiència pública del districte de Sant Andreu. Avui a les 8 del vespre realitzarà una nova audiència pública del districte de Sant Andreu. Es farà el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu. L'Audiència Pública de l'Estat del Districte té per finalitat potenciar la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i els ciutadans i de servir d'instància d'interrelació permanent. I hem de començar a parlar d'activitats referides al Nadal, ja que a partir d'avui doncs, comença el concurs de paradors i de balcons guarnits de Nadal al barri de la Trinitat Vella. Doncs l'Associació de Comerciants de Trinitat Vella organitza, com cada any, un nou concurs de paradors i de balcons guarnits de Nadal dels carrers del barri de la Trinitat Vella. A partir d'avui, guarniu el vostre balcó o el vostre comerç i tindreu premi. Si sou veïns atrevits, proveu sort en aquest concurs de l'Associació de Comerciants de Trinitat Vella i, si no, gaudint-una mirant-ho. Aquest dissabte, a les 12 i mitja del migdia, a la plaça de la Trinitat, eh, hi haurà el lliurament dels guardons del concurs de paradons i als balcons guarnits per Nadal. La inscripció s'ha de fer de forma prèvia a trinitatcomerc.com I encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple el fet que ja està llest el retrat de 16 antifranquistes de Sant Andreu l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra acollirà avui a les 7 del vespre la presentació de Retrats per la memòria, un recull de 16 entrevistes en profunditat i retrats que s'han fet a avis i àvies de Sant Andreu que es van significar per la seva lluita contra el franquisme. El llibre es presentarà simultàniament a la web del projecte ja activa, www.retratsperlameòria.cat. El llibre Retrats per la memòria, Persones i lluita antifranquista al districte de Sant Andreu 1939-1982 l'edita al centre d'estudis Ignasi Iglesias com a llibre monogràfic de Finestrelles. I el tindreu a la vostra exposició avui mateix, el dia de la presentació. Més cores a comentar, per exemple, l'aparcament del carrer Ciutat d'Assumpción. Doncs us anunciem que demà entrarà en funcionament l'aparcament pels veïns i les veïnes del carrer Ciutat d'Assunción, cantonada amb el carrer Lima. La intervenció era pendent des, de, des de, es, que es va anunciar el pla d'aparcaments fa ja un parell d'anys. D'altra banda, dimecres es repintarà tot el carrer Lima. I demà hi haurà la inauguració de la nova seu del taller de músics que s'ubicarà a Can Fabra. L'Escola Superior d'Estudis Musicals, taller de, músic, de, taller de músics, té una nova seu, les golfes del Centre Cultural Can Fabra a Sant Andreu, des, des del mes de setembre s'imparteix el curs 2011-2012. El nou equipament, amb una superfície de 1.300 metres quadrats, compta amb 10 aules, cabines individuals, una aula de tècnica corporal i dansa, de 70 metres quadrats, una aula laboratoria de 75 metres quadrats, una cambra, una altra d'ensenyament no instrumental, sis aules d'ensenyament, ara sí instrumental, i una més de cor i orquestra de 150 metres quadrats, a més dels equipaments necessaris per a la docència. La inauguració es farà aquest dimarts a les 11 del matí a Can Fabra i l'acte serà presentat per Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics i Blanca Gallo, directora del Taller de Músics a SEM com podeu arribar a aquest eh, taller de músics que es ubicarà a Can Fabra doncs ho podeu fer amb el bus número 11, amb el 35 amb el 40, amb el 75 amb el B20 o amb el N9 amb el metro també podeu arribar amb la línia 9 Parada Sant Andreu i andrem a fer a la, a la Parada Sant Andreu-Comtal el pàrquing també ha a la plaça Can Fabra. El nou espai compta de 1.300 metres quadrats, com deiem una vintena d'aules i un auditori la visita es farà en el marc del 31 seminari Internacional de Latin, Jazz i Flamenco, que celebra del 13 al 17 de desembre. Els estudis de grau superior del curs 2011-2012 ja s'han iniciat a les golfes de Can Fabra. Aquesta setmana us informarem d'aquesta inauguració de la mà de la nostra companya, la Cristina Paniello. I per acabar direm que demà realitzarà la xerrada. Ja sabeu tot el que us pot oferir el Banc del Temps? Doncs la xerrada es realitzarà demà a partir de dos quarts de vuit del vespre a la sala de lectura del Centre Cívic Trinitat Vella, al carrer Furadada número 36. Pels que ja formeu part del banc de temps, serà l'ocasió per retrobar-nos, presentar-vos el nou equip de secretaria, convidar-vos a les activitats previstes i fer-vos partícips de les, de les novetats que hi ha. Pel que encara no ho coneixeu, serà l'ocasió per descobrir què és exactament doncs, aquest banc del temps, què us pot oferir i de quina manera es pot formar part. Doncs, aquestes i d'altres informacions us ampliarem ara tot seguit, després d'aquests minuts musicals. Ara fem una pausa i tornem tot seguit. Cantam un final fells basades aux joves que no es coneixen però acabarànol a la primera el... Jo sóc en Jordi, ah, jo sóc la Marta, i avui sopem junts en un restaurant, restaurant, restaurant, restaurant, restaurant, restaurant. Què pensarà si demano cervesa? Ai no, les parelles veuen vi. Ai, que monoguets, ai, que monoguets! Que bona a gastar, que bona a gastar, que bona a gastar! Que bona a gastar, ah! la cambrera! Ai, noi, concentra't amb el que tenim! Per internet semblava molt més guapo! Tampoc no fa pas metra 95! En I anem per feix! Anem cap a casa, cap a, de fons una cançó d'en Barry, Barry White. Barry White, Barry White, Barry White, Barry White. I els dos tindran aquella sensació de voler cerdar el camp. S'esperaran i l'endemà encara esmorzaran. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal-hi, com us dèiem, hem començat el nostre programa d'avui. L'impressionant parc Urbaga, que cobrirà les vies del tren d'alta velocitat, el pas per Sant Andreu, serà un dels més grans de la ciutat. I perquè ens en parli d'aquest tema, tenim a l'altra banda del fil telefònic al president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Suta, el Carles Mercader. Molt bon dia. Hola, Carles. Hola? Sí, eh, hi ha... Hola? Carles? Hola, Carles? Hola? Sembla que tenim alguna dificultat per poder-lo escoltar. Qual cosa, doncs, no sé com ho podrem resoldre. Uh, Carles, bon dia. Carles Mercader? No, sembla que no hi ha... No, no hi és. No, ten, no tenim la possibilitat de parlar amb ell, no? Hola, bon dia. Bé, molt bé, doncs eh, el que fem ara mateix, intentarem resoldre aquest tema, fem una petita pausa i tornem. Vinga, d'ara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 Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hi, ara sí. sí que ens sentim bé, veus? Ja ara. hora. <ríe> Molt <bé. ríe> doncs, sí, el que parlàvem és que un impressionant parc urbà cobrirà les vies del tren d'alta velocitat al pas per Sant Andreu. Mm, què, què és el que podem dir al respecte d'aquest tema? Què podem dir? Bé, bueno, ara com ara, uh, uh, tenen de fer el projecte. Uh -huh. Vam fer un concurs uh, davant els projectes. Sí. I bé, bueno, de realitzar el projecte, no hi ha data uh -huh. i, i, bueno, tampoc hi ha ara com ara al Pinès. I després hi ha, hi ha una cosa és que la zona de més tocant a la, la zona d'Atenitat uh -huh. eh, encara no està previst que s'urbanitzi allòs, perquè encara hi han tallers de d'altalgo i, bueno, la qüestió és que tampoc no ho cobriria absolutament tot. Eh? Mm. O sigui que ara, ara en aquests moments encara està una mica de suspens el que pot passar, no? Sí, bueno, en principi estan fent el, el, el projecte, mm. però bueno, caldrà veure quan, quan, es pot, quan es pot fer això, perquè, eh, bueno, tal com mm. està la situació econòmica, és un projecte que no està, no està dotat Clar. econòmicament, perquè eh, no està aprovat el projecte, evidentment, Uh -huh. llavors, bueno eh, genera moltes incerteses de quan, de quan podrà estar fet El que sí que tenim constància és que si penses en plantar uns 8.000 arbres no? No, és, no és massa això? Massa? 8.000 arbres? Uh, o... Jo diria que no que no és massa aviam hem de tenir en compte que això és, eh, és, molt, és molt llarg eh? o sigui, uh -huh. això és des de la segrera fins a pràcticament la eh al par de la dinitat pràcticament. Mm. Uh, el que si això sí un manteniment, doncs que mm. eh bueno, eso s'ha s'ha d'assumir, no? Però dir, no és un, un bosc per entendre'ns, eh? mm. I, i tampoc esperem que siguin trens grans sabres, uh, D'aquí eh que aquest sabres siguin importants mm. passaran molts anys perquè eh, des dels els veïns heu pogut eh, entrar dins del que és eh, l'elaboració d'aquest projecte? Uh, aviam, sí que sí, ara ha entrat. Mm. Mm. Hi ha un equip de, tècnica, de tècnics que ens assessores. Cada, eh, cada associació ha anat sent les seves aportacions durant, durant molts anys, durant molt de temps. Uh -huh. eh, al final, l'administració eh, serà la que la que decidirà que és el que hi va i el que no, i el que no, no hi va. No? Uh -huh. Sí que l'administració també ho entén així, o sigui, nosaltres entenem que això no té de ser únicament una zona una zona verda, sinó que tenen d'haver uh -huh. coses, tenen d'haver equipaments que cridin a la gent perquè sigui un espai uh, viu eh? uh -huh. que no es converteixi en un, en un espai doncs, eh, perillós per, per, per deshabitat i que caurien en mans de, bueno, mm. de la vencància i tal. Clar. Perquè, a veure, mmm, quins tipus d'equipaments de, eh, anirien a, en aquesta zona? Bueno, això, això està per veure. Clar, encara està... Eh, de moment, eh, sabem que n'hi ha previst fer una escola bressol Uh -huh. mm, el qual ens sembla semblar pas poc després algú també d'espai i per entitats uh -huh. i, I no et sé diu de... no sé gaire gaire més però uh -huh. de moment tots eh, tots són, tot són intencions eh perquè uh -huh. ja tic que fis que no estigui aprovat el projecte però uh -huh. bueno, primer ha realitzat i després ha aprovat. Uh -huh. Uh, ara com ara no n'hi no ha res però sí que, aviam, no pot ser que sigui una zona perquè, perquè cobreixi totes les, les mancances que tenen els diferents barris, però sí pues que ajudi que mm. i que doni vida a no? l'espai. De moment el que nosaltres sabem és que es volen incorporar equipaments els veïns volen incorporar equipaments per joves, creació sí. d'horts urbans sí, jocs infantils... Mm. Sí, sí, jocs infantils, uh, pèrgoles, també, um, uh, mm. jocs per fer, per fer footing, mm. uh, lavabos públics, uh, tot això està, està comentat i està, està parlat. Mm. Sí, i això, això quan, quan, quan, quan podríem saber més coses? Si hi ha alguna reunió... Aviam, hi ha una reunió al dia, no sé si ara mateix, no sé si és demà o demà passat, mm. demà passat, dimecres, sí. en la que es parlarà del, del tema viari, que d'això sí que hi ha projecte, uh -huh. i també es farà una explicació d'aquest doncs, projecte, eh, eh, bueno, com, com ho estan plantejant Uh -huh. i reunions ara s'han començat a fer les reunions que es, que es venien fet a la comissió de seguiment i tal uh -huh. i bueno esperem que la prioritat eh, sigui sigui raonable no? fins ara, uh -huh. o sigui, en tot el tema del canvi eh, a l'Ajuntament eh, la cosa s'havia paralitzat molt uh -huh. també ara és una altra gent la que ho porta i evidentment Entenem que tenen d'assumir eh, tota aquesta part del projecte que ells doncs, bueno, ho coneixien, però no des, de, no des de dintre, no? Però, bueno, ara sí que és qüestió de posar-se treballar i, i, uh -huh. i, bueno, tirar això endavant. Doncs sí. La veritat és es que és un projecte que potser és un, una, una mica gran, no? Tot el, el projecte... Sí, és... És, és un projecte per, per molts anys. De, de tota manera, jo recordo fa, no sé, eh, podia dir 25 anys o una cosa així, o, uh -huh. o si, si 25 no, doncs pues tocaran els 30. Que eh, el, el Toni Luquetti, que era el residuó de l'Ajuntament en aquell moment de, uh -huh. de Barcelona, va fer una presentació de Sant Andreu d'aquest pla. I parlava, en aquells moments, que, bueno, tingueu en compte que això serà un projecte que això es trigarà uns 20 anys al CERSA i bueno han passat els 20 anys i, I, encara... i ja ho veurem. sí, sí, encara està en projecte sí que s'ha sí d'entendre que és un projecte molt molt gran però també ha estat molt de temps aturat si ha anat a ser aturat no, pràcticament aturat mm. molt bé d'acord, doncs Carles Mercader moltíssimes gràcies suposo que dimecres sabrem més dades al respecte eh, sí, bueno, tenim la reunió a la tarda eh? sí, uh -huh. dimecres algú se sabrà, però bueno anirà en aquesta línia eh? el que sí que n'hi ha ja és el projecte del del viari uh -huh. i la urbanització diguem-ne dels, dels costats uh -huh. eh? o sigui, sense contar el que és la llosa això sí que... Va sembla que no s'atura. Bé, bueno, doncs ja tindrem més temps per parlar-ne i suavrem més coses més detalladament. Molt bé. D'acord, doncs, Carles Mercader, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia. Vinga, adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I què és el que ens espera ara? Doncs ara parlarem d'aquí uns moments, després d'aquesta petita pausa, del banc del temps, perquè tal com us dèiem, demà eh, es prepara una xerrada que pot ser molt important. Doncs eh, ara el que fem és una petita pausa i tornem res, un o dos minuts, que ens puguem posar en contacte amb ells i, tor i tornem en aquest programa. Fins ara. La vida, vida, vida, vull estar a tovons. Digue'm, digue'm, digue'm, vull estar a sers i xos no. No miris en res. Vas dicjos no, no mireis enrèna no. Dina dina dina guias per tots, digan-me, digan-me, per racicios. is us. Si saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs, tal com us anunciàvem, demà realitzarà la xerrada i ja sabeu tot el que us pot oferir el Banc del Temps. Això es realitzarà la sala de lectura del Centre Cívic de la Trinitat Vella a partir de dos quarts d'avui del vespre. I perquè ens informi doncs, tenim a la secretària del Banc del Temps, la Raquel Marín. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis en què consistirà aquesta xerrada que teniu preparada per, per demà Bé, bueno, doncs primerament explicar que és el banc del temps perquè hi ha molta gent que encara no no el coneix tot i que va ser uh -huh. una iniciativa que ja es va començar abans de l'estiu um, Llavors també depèn una mica de la gent que vingui no? i si de la gent uh -huh. que ja ho coneix doncs uh, mirarem de, de parlar de totes les novetats que, que tenim uh -huh volem enllestir-ho ara per, per, per dinamitzar el Banc del Temps i si hi ha molta gent que no, que no coneix encara el Banc del Temps doncs ens dedicarem més a, a explicar-ho bé uh -huh. perquè tothom pugui aprofitar-se de tot el que, el que té per fer Perquè el centre cívic de la Trinitat Vella al carrer Forada Número 36 és on esteu vosaltres al Banc del Temps de la Trinitat Això mateix, sí, uh -huh. sí Estem aquí en principi, la secretaria, jo estic treballant cada dia, però la secretaria està oberta els dilluns al matí, de 12 a 2, uh -huh. i els dijous a la tarda, de 4 a 6. Això per quan la gent vol, uh, això que li expliquem si potser algú no ha pogut venir en aqu aquesta xerrada, i, uh -huh. o, o ha, ha vingut, l'ha interessat molt i vol apuntar-se, doncs seria, seria aquest el moment. I per aquella gent que no sàpiga el que és el banc del temps de la Trinitat Vella, com, és, com, de quina manera ho podríem explicar això? Uh -huh. Bé, jo crec que el més senzill és dir que, que es tracta d'un banc on la moneda de canvi no, no és el diners, no hi ha diners de permís, sinó que és el temps. Uh -huh. Llavors, de fet, és, al mateix temps és un banc de dades d'usuaris. Usuaris que tenen temps per oferir o que necessiten temps, diguem. Llavors, eh, és un intercanvi de, de favors o de feines que es fa entre els usuaris. Uh -huh. La idea és aquesta, que tots els usuaris puguin intercanviar-se feines, favors i amb, amb la moneda de canvi, amb el temps com a moneda de canvi. És a dir, una hora meva, si jo et dono a tu una hora meva, uh -huh. eh, doncs, diguem que he ofert, jo he donat una hora meva al, al Banc del Temps, és igual si la fet uh, donant classes d'anglès, uh -huh. que, que fent, mar, fent o vull dir el que jo sàpiga fer o el que jo pugui oferir, uh -huh. a vegades pot ser companyia també. Uh -huh. I, I a canvi jo puc rebre una hora del Banc del Temps que no necessàriament, no necessàriament serà de la persona que jo li he oferit la meva feina, pot ser d'un altre usuari. És dir, que hi ha moltes possibilitats d'intercanvi. Ah, això mateix, sí. Uh -huh. sí. I per què, ser, per què serveix un, un banc del temps, per dir-ho d'alguna manera? Doncs, doncs és per dinamitzar, el, en, aquest, en aquest cas, el barri, l'associacionisme, també que la gent uh -huh. uh, es conegui la confiança per... Um, uh -huh per promoure la confiança entre, entre gent del barri i l'intercanvi de a vegades. Jo necessito una persona que em, que em, que em cuidi el nen un parell d'hores uh -huh. i normalment sempre recorrim a la família, però no sempre hi és. Uh -huh. Tens un grup de gent amb el que ja has compartit coses, uh, amb el que ja has fet favors o ells t'han fet, o l'han fet a l'usuari del costat, vull dir, ja tens un grup de gent Uh, més gran aquí li pots demanar favors d'aquest tipus i en canvi tu faràs un altre, una altra persona potser I hi ha alguna adreça electrònica que puguem Sí Mira, els podem informar i per apuntar-s'hi per més coses a l'adreça banc del temps Trinitat Vella així tal com sona banc del temps Trinitat Vella tot junt arroba gmail.com Uh -huh. I també el telèfon de, del centre cívic, que és el 933-457-016. Molt bé. Doncs, diguem que, a, a, a, tal com està muntada avui dia aquesta societat, doncs hi ha molta gent que es troba doncs, a l'atur o, o de baixa i potser d'aquesta manera poden ampliar el seu temps, no? Això mateix, clar, és, és això. Hi ha molta gent que treballa molt i no té temps per res, Uh -huh. I hi ha altra gent que no treballa d'una manera, uh, que no rep una contraprestació econòmica per la seva feina, llavors sent que no, que no serveix per res, a vegades uh -huh. passa per desgràcia. Llavors això també és una manera de dir clar, que, que tots servim per, per moltes coses. Uh -huh. Vull dir, tots sabem fer coses que potser una altra persona no sap fer i, i és, també és una manera de valorar el temps. Uh -huh. o si sigui, Jo ara estic a l'atur. Tinc molt de temps, doncs vaig fent. Vaig ajudant un avi a, a acompanyar-lo al cap o a agafar els nens d'aquella dona que no pot, o que sí puc fer el que jo pugui fer. Uh -huh. I, I segur que ja, també tinc coses a rebre, vull dir que... Doncs el que podem fer és convidar el, els nostres oients, a les nostres oients, a que es facin sòcies d'aquest banc del temps uh -huh. i dir-los que ah, és una activitat oberta a, a tothom, no? Sí, oberta a tothom. Que vinguin demà a la xerrada perquè els hi explicaran millor que jo, uh -huh. que porto poc temps uh -huh. uh, i espera la Josep Finaltés, el que, que, bueno, que, que els ha engegat molts, molts bancs del temps. Uh -huh. I que vinguin a la xerrada o per si no poden venir, que està s'apropin per aquí pel, pel centre cívic, que els explicaré uh -huh. jo i ens coneixem Molt bé. I, i tirem endavant si els interessa, que segur que sí. Doncs diguem que aquesta xerrada es realitzarà demà a les set mitja de la tarda al mateix centre cívic de la Trinitat Vella, que és el carrer Foradada, número 36. Ah, D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Raquel, per atendre la nostra trucada i ja veure quanta gent aconseguim demà que es faci sòcia d'aquest banc del temps. Sí, perquè, clar, perquè això funcioni i el millor és que hi hagi molts socis molt actius. Uh -huh quan més siguem és més bo per, per tots perquè tots tenim més oportunitats de, de, mm. bueno, hi ha més activitats que podem compartir diguem. o que hi ha gent doncs, que ja és sòcia donc, i que fa temps doncs, que no realitza cap tasca doncs, que reactivi una mica no? Aquest... ah, això també sí, mm -hmm. sí, molt bé. Mm -hmm. doncs Raquel ens trobem en una altra ocasió i esperem que vagi molt bé la trobada de demà, de demà. Molt bé, doncs moltes gràcies i t'espero a tu també Doncs vinga, vinga Adéu, <laughs> bon dia bon. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui Ara fem una pausa, però atenció perquè avui es presenta un llibre que pot ser molt important i d'aquí una estona en parlem, fins ara La fumarola s'escampa pel bosc, ningú no s'ha d'espantar. Sóc el carboner, sóc l'home de fum, i miro que ningú prengui mal. Tallo els arbres, torcejo la llenya, netejo el sotabosc. Em faig una pila, la colgo de terra, l'ensenyo em poso esperar. Parlo amb follets, pampallugues que es van apropant. Vigilo la crema de la carbonera fins que el carboig ja es pot retirar. El poso a les àries, carrego la ruca a la farga... Ja... Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda...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 1939 -1982. I aquí l'ha editat, doncs, el Centre d'Estudis Ignes i Iglesias, i parlem, doncs, precisament amb un dels responsables del Centre d'Estudis, com és en Pau Vinyes. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Com esteu? Doncs ens agradaria que ens expliquessis com heu elaborat aquest, aquest llibre. Doncs aquest projecte, que és un projecte que ve de lluny i que ens ha costat Déu i ajuda poder tirar endavant perquè cal preveure que al darrere hi ha un equip de treball de professionals però que no han cobrat ni un duro i que ho han fet de forma voluntària, doncs eh, neix... En si el projecte neix al 2002, però s'acaba de concretar el 2000 I aleshores... Eh, Uh, fem un llistat de, de 16 persones que, del districte de Sant Andreu que d'alguna manera doncs, van, des dels seus arts laborals, socials, doncs van fer lluit antifranquista. I a partir d'aquí doncs, engeguem una sèrie d'entrevistes uh -huh. i el 2008 fem una exposició de fotografies dels personatges entrevistats. Finalment, avui presentem el llibre Retrats per la memòria persones i lluita antifranquista al districte de Sant Andreu 1939-1982. Uh -huh. Perquè a mi el que, em, el que em consta és que és un llibre monogràfic de Finestrelles, oi? Sí, el Centre d'Estudis i Nesiglèsies cada any ha dit eh, revista en format de llibre, uh -huh. que és el, la revista Finestrelles, però també fem uns monogràfics i aquests monogràfics es diuen llibres de Finestrelles, i aquests uh -huh. són números. I entre els entrevistats hi podem trobar, doncs, des del senyor Josep Monatalla, que és un dirigent uh -huh. destacat de, i després, doncs, del Partit dels Socialistes de Catalunya, uh -huh. i del Josep Mòtia, un anarquista i després del PSUC, el Pep Miró, expresident de la FAB i un dels fundadors de la cooperativa Babacus, Uh, la Puna Badenes, doncs, mestra i fundadora de l'escola Icària, que després serà el segre. Uh -huh. uh, Maria Isabel Roig, uh, que va ser, doncs, uh, vinculada a Cristians pel Socialisme i que va estar molt implicada en la tancada de dones de motor ibèrica del juny de 1936, uh -huh. fins a l'Àngel Pérez, uh, un president general de bon pastor igual que el Salvador Angosto, l'Ignasi Pujades, que va ser vicari de Sant Andreu durant la tancada de motor ibèrica i els funerals de Puig Antic, Salvador Puig Antic. Uh -huh. Bé, tota una sèrie de gent doncs, que d'alguna manera eh, des d'una segona fila doncs, han fet i han hem... treballat per, per la recuperació de la de democràcia i les prestacionals de Catalunya. Uh -huh. Perquè són gent doncs, que ja tenen una edat, no?, A... Sí, poder haver ja dels dels 16 malauradament tres han finit, entre ells Maria Isabel Roig, en Domènec Manyà i el senyor Botia. I després, doncs la, la persona més jove que m'ha entrevistat és en Jaume Domènec, exresident de la ciutat de Veïns de Sant Andreu de Palmar i que d'alguna manera reflecteix els 70 els darrers anys del franquisme, quan ell, per exemple, estava estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres. Eh, és una manera d'agafar de, des, de, des dels primers anys del franquisme, des del 39 fins als darrers anys. I l'hem clous el 1982 perquè creiem que amb la victòria del Partit Socialista Obrer Espanyol a l'octubre de 1982, d'alguna manera es clou i es tanca el franquisme, no? perquè no deixa de, de ser els hereus del franquisme qui regiran els primers anys de la transició. No? El, el Adolfo Suárez, el Calvo Sotelo, la Unió de Centro Democràtic, tota mm. aquesta gent d'alguna manera són hereus del franquisme. El que passa que un canvi, alguns es canvien de jaqueta i mm. fan un canvi i es, i es transformen en demòcrates. Mm. I és a partir de que un partit que ja havia estat governant durant la Segona República doncs, eh, aconsegueix eh, de nou eh, ser el motor del canvi polític a l'estat espanyol. Uh -huh. gent que es van significar sobretot per la seva lluita no? contra el franco, contra el franquismo. Sí, no? sí, pensem, i això no ho podem oblidar, que hem viscut 40 anys en un llarg túnel fosc. Uh -huh. Un túnel on des de la impunitat d'uns assassins que van governar a l'estat espanyol uh -huh. de terror, de por de d'aïllament fins que no arribem ben bé als anys 60 i 70 que hi ha un cert emvalentiment eh, de, de la gent per sortir al carrer i per manifestar-se i per dir que s'està en contra d'una dictadura eh, feroig com era la franquista doncs eh, és un motor d'homenatge a aquesta gent que d'alguna manera doncs, eh, alguns clandestinament d'altres des de la professió i des de la, fe, la feina doncs van, van fer lluita antifranquista. No? Mm. Dir, persones que es van significar per donar la cara i per dir que no s'estava d'acord amb aquest règim dictatorial. Mm -hmm. doncs, retrats per la memòria, persones i lluita antifranquista al districte de Sant Andreu, 1939, 1982, també es presentarà simultàniament la web del projecte? Sí, això ho, ho fem avui a l'auditori de Can Fabra, a les 19 hores. Uh -huh. Aprofitarem doncs, que tindrem la majoria dels entrevistats uh -huh. i serà un clar homenatge a aquesta gent i també amb la voluntat d'homenatjar a tots aquells que, per, perquè evidentment no hem pogut entrevistar tothom perquè uh -huh. ha sigut una feina de xinus, sí. uh, però tots, a tots, sense deixar-nos -se a ningú, que d'alguna manera han fet eh, lluita antifranquisme. Això vol ser un, un homenatge a tothom, eh? Vull dir, no tanquem les portes a ningú, i és un projecte que resta obert, per això allò de la pàgina web, perquè la pàgina web el que ens donarà, i penjarem totes les entrevistes senceres, mm -hmm. és una manera també d'interaccionar, una manera d'arribar a llocs on ens és difícil en arribar, com a centre d'estudis i d'inglèsies, perquè nosaltres no tenim el mecanisme d'una gran editorial que pugui donar mm -hmm. Eh, difusió del llibre, per tant eh, ens hem de veure eh, tal com som, i d'aquesta manera crec que la, que la referència del, del web ens pot ser molt útil per arribar doncs, a, des d'un senyor que pogui estar interessat als Estats Units fins a un que visqui a, a Maó o un altre que visqui a, a Santiago de, de Xile. D'alguna manera doncs, eh, és donar a conèixer aquest projecte, donar veu memòria oral a unes persones que van viure uns temps difícils i que van tenir la valentia i la gosadia de, de sortir al carrer i de protestar en contra d'un règim de terror. I, i d'alguna manera doncs, aquest projecte vol reflectir això. Doncs sí, un llibre que evidentment ens afecta a tots perquè tots vam viure, bé, o alguns, van viure a aquesta època i evidentment doncs, aquests 16 antifranquistes són una representació del que podria haver estat no? Sí, entre ells per exemple el Pep Miró eh, que va estar molt vinculat amb la fundació de l'Associació de Veïns de Trinitat Vella no. i amb la coordinadora de l'Associació de Veïns de Nou Barris no oblidem que en aquella època la Trinitat Vella es vinculava molt amb la gent de Nou Barris pensem no que, que el districte de Sant Andreu abarcava majoritàriament el que avui en dia és el districte de Sant Andreu i el districte de Nou Barris, i uh -huh. no és fins a la nova llei de districtes del 1984 que es di divideix i queda partit en dos. Perquè tant, la gent de Nou Barris es venien a manifestar a la Passor Fila, perquè era la seu del seu districte. Uh -huh. Clar, només cal fer menció de, del, del cementiri no? de Sant Andreu que es troba a Nou Barris. Sí. Sí, per exemple, el cementiri de Sant Andreu doncs, eh, eh, territorialment estava en l'antic municipi de Sant Andreu però la Meridiana, la Meridiana malauradament parteix en dos el districte mm -hmm. i d'alguna manera doncs, el cementiri de Sant Andreu de Palma està avui en dia ubicat en el districte de Sant Andreu. Sé que la l'associació del veïns de Sant Andreu de Palma eh, pretenia aconseguir que almenys aquest tram de territori fos com una mena de condado de Treviño no? que, que fos de Sant Andreu però que estigués a, a dins del territori de Nou Barris no sé si, si ho han aconseguit Bueno, doncs uh, serà aquesta tarda a les, a les 7 a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra que podrem doncs uh, veure uh, aquest llibre i veure'ns reflectits no, d'alguna manera amb aquest retraig per la memòria persones i lluita antifranquista al districte de Sant Andreu 1939-1982 que edita el Centre d'Estudis i Agnesi Iglesias Molt bé, doncs Pau Vinyas moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació i esperem doncs, que continuem en contacte perquè val la pena donar a conèixer una mica la, la història del, del nostre poble no? doncs Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne resó i molt agraït de que puguem, doncs, d'alguna manera homenatjar aquesta gent i que vosaltres com a referent públic us en feu ressò. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé. Doncs aquesta era, aquest era un tema d'agenda que volíem incloure avui, però és que encara tenim d'altres activitats, d'altres uh, temes a, a incloure dins la nostra agenda, com és aquesta exposició de treballs dels tallers voluntaris que realitza el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca. Doncs sí, el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us oferirà a partir d'avui a les 6 de la tarda la presentació de l'exposició de treballs dels tallers voluntaris, mostra dels treballs realitzats per assistents als tallers de pintura sobre roba, labors, patchwork, manualitats i bijuteria. Organitza el professorat dels tallers voluntaris i ho podeu fer dilluns, dimecres i divendres de 4 a 9 i mitja, els dijous de 10 a 2 i de 4 a 9 i mitja i un cop més l'entrada és gratuïta. I encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple l'exposició Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig que es realitza a la Sagrera, a la nau Ipanoff. La fàbrica de creació de la 9 i al carrer d'Hondures número 28 us ofereix cada dia de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre per exposició a Bones i Grafitis de la Francisca Puig. L'entrada és gratuïta. I una altra exposició, Jocs Reunits, es fa en aquest cas al Centre Cívic de Sant Andreu. Doncs sí, exactament al carrer Gran, número 111, i us ofereix cada dia de dilluns a dissabte una exposició amb el nom Jocs Reunits, un repàs del que ha estat la darrera temporada de la factoria de Sant Andreu, i per això es presenta una mostra amb els treballs dels artistes que han passat per aquí doncs en, aquest, en aquest any, els darrers mesos. Cada primer dissabte de mes es convida un nou artista que explica com i per què fa la seva feina, Podeu assistir a aquesta exposició jocs Reunits els dilluns de 4 a 10 de la nit, els dim dimarts al divendres de 9 del matí a 2 del migdia i per la tarda de 4 a 10 i els dissabtes també per al matí, de 11 a 2 i per la tarda de 5 a 10. L'entrada un cop més gratuïta. I atenció perquè hi ha gent que es pensava que a la Trinitat Vella es feien poques activitats perquè tenim preparada un taller de garlandes de Nadal que va a càrrec del, de l'entitat Ventilador Cultural i que es fa al centre cívic de la Trinitat Vella. Doncs això es farà exactament al carrer de la forada de número 36 i us oferirà demà a partir de les 5 mitja de la tarda un taller en què els nens i nenes es construiran els seus propis guarniments de Nadal. L'entrada general en aquest cas és a 2,50 euros, però els menors de 6 anys tenen l'entrada gratuïta. Com també és gratuït a l'entrada, eh, el que us expliquem ara mateix, que és la lletra petita, sac de rondalles, el conta Companys de Barri amb la Federació Ecom, que es realitza a Can Fabra. Doncs a Can Fabra, exactament al carrer del segle número 24, us oferirà demà dos quarts de la tarda i dins del segle lletre, petit sac de rondelles, la representació del conte Companys del Barri. A càrrec de la Federació Ecom, com deia el Jordi, i serà un espectacle de titelles que explica la realitat dels nens amb discapacitat a través de cinc amics per una mainada de més de cinc anys. L'entrada d'un cop més des d'aquí, des de tot un poble, és gratuïta. I també és gratuïta l'entrada de l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic que es fa al Centre Municipal de Cultura Popular. Al carrer Arquímedos número 30, us ofereix de dimarts a divendres de 5 a 9 de la nit l'exposició de fotografia a Sant Andreu en un clic, una mostra de fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic basat en la festa major de Sant Andreu de Parumal del 2010. Un cop més, l'entrada és gratuïta. Ens queda poc temps ja per comentar-vos algunes altres activitats, com per exemple l'exposició Calendari dels Pagesos 150 anys al Centre Municipal de Cultura Popular. Doncs el Centre Municipal de Cultura Popular al carrer d'Arquímedes número 30 us ofereix cada dia de dimarts a dissabte de 5 de la tarda. No, de la nit, l'exposició Calendari de Pallessos 150 anys, un calendari que és considerat una entranyable eina de conservació de la memòria de la tradició agrícola i d'aprofitament de la terra. La seva primera edició és de l'any 1861. Recollia costums i tradicions del camp i ara compleix 150 anys mesurant del temps. La podeu anar a veure aquesta d'exposició al Centre de Municipal de Cultura Popular al carrer Quimades, número 30, de dimarts a divendres, de 5 a 9, i un cop més l'entrada és gratuïta. I encara ens queda temps per explicar-vos alguna cosa més, com per exemple, dintre del cicle Lletra Petita, sac de rondalles, el conte, la lila i el Mont d'en Brú, es fa a la Biblioteca de la Sagrera. Doncs la Biblioteca de la Sagrera, Marina Crudet, del carrer del Camp del Fer, número 1, us oferirà aquest dimecres a les 6 de la tarda i dins del cicle i et sac d'arm de llars el conte La Lila i el món d'en Bru, a càrrec de Natàlia Gejo. Veniu a conèixer El món de l'arissó Bru, un conte il·lustrat, un CD i un web, www.bru.cat, i col·labora al col·lectiu Intrépid Bus per una mainada de més de 4 anys d'entrada gratuïta. I, per últim, dos apunts. La visita cultural visita a l'antiga fàbrica d'Am al casal del barri de Congrés d'Indians es farà aquest dimecres a les 11 del matí. El taller d'iniciació La Graia, a càrrec del grup de Diables Trini Foc, es fa cada dimecres de 7 i mitja a 9. I el Dia Internacional de la Violència per les Dones encara us ofereix l'exposició Eh, volem un univers per tu, un univers sense violència de generar el centre de formació d'adults Pegaso. Molt bé, doncs d'aquesta manera notres que arribem al final del nostre programa d'avui eh, donar les gràcies a la Patricia Soler per la seva intervenció en aquest programa també al Nacho Delgado sense el qual doncs, no tindríem la possibilitat de fer aquest programa i això, doncs, eh, que ens retrobem demà que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!